Така, до година ще говорим повече за него. Сега минавам на Чистия смях. Последната лекция, следващата на 3 април. Първата лекция Чистия смях, втората Чистия смях, третата Смешни афоризми. И три идеи, първата бисери, втората бисери и третата продължение Смешни афоризми. Така, въпрос към Радио Ереван. Какво би търговала България ако би сключила договор с Сахара. Отговор. Ако България по ирония на съдбата се намираше в Сахара, щеше да изнася тонове вода и да купува пясък. Стар рибар учи младите рибари как да се пазят от комарите. Хубаво се натривате с червено вино, после се посипвате с ситен пясък, и комарите кацат, напиват се и почват да се замерват с камъни. И така се избиват един друг и вие се спасявате. Както виждате, човешкият опит такъв може да продължи хиляди години. Терорист на Ира се появява пред райските врати и свети. Петър излязал да го посрещне. И като го върнал, му казал, не мисля, че можеш да влезеш, на което терориста от Ира му отговорил. На кой му е притребало, но имаш 20 минути да си вземеш багажа и да бягаш, докато бомбата не е избухнала. Сутрине, хотел, капитана става с ужасен махмурлук, поглежда през прозореца и вижда пустиня. Камили и зебри, мисля, че съм го казал някой, понеже станаха около 60 хиляди, и затова може да се случи някой път да повторя. Вижда пустиня, камили. Зебри, казва Штурман, къде сме? В Африка. И как доплавахме до тук? Не сме плавали, ние долетяхме. Капитана казал, веле аз и пилот ли съм бил? Един лъв и един бик си пиели бирата. Станало вече късно, лъвът си погледнал часовника и казал на бика. Виж какво, аз си тръгвам, стана късно, защото жената пак ще ми тресол на главата. Вика му се подиграл, а бе, как може такова нещо? Нали уж си лъв, царя на животните, а ти е страх от една жена. Вижме мене, пет пари не давам. Лъвът казал, да, ама, ама моята жена е лавица а твоята крава. <ръква> Две мравки разговарят философски. Едната пита. Вярваш ли в прераждането? О, да, вярвам. И тогава ти в какво би, би искала да се преродиш? Искам да се природя в мравоят. <рък> Семейство си купува нова кола. Бащата казва, качва 6 годишния си син, за да го повози. След завръщането, малкия се хвали на майка си. Беше много хубаво. По пътя изпреварихме трима идиоти, 7 говеда, 5 ма глупаци, 5 катаджи, Девят мъртъвци и три маймуни. Срутва се голяма новострояща се сграда. Започва разследване, викат строителите. Вие сте виновни, всичко се срути. Загинаха хора. Не, не сме ние. Тухлите са виновни. Викат тухлите. Како направихте? Вие тухли такива. Заради вас всичко се срути. Ние не сме виновни. Цемента ни не задържа. Вика Цемента, как може така да ни подведеш? Цемента казал, че мене изобщо ми нямаше. Разболях се от хрема. Купих си лекарство и чета. Странични ефекти. И ги изрежда. Сънливовс. Болки в очите, шум в ушите, гърчове, нервност, бесъние, суха уста, повръщане, депресия, гастрит, запек, мигрена. Седя, седя и си мисля. Мога и с хремата да си живея. Глас по високоговорителя в самолета. Уважаеми пътници, добре дошли на борда на най-модерния самолет в света. На първият етаж има три луксозни ресторанта, на втория има пет тенис корта, на третия може да поплувате в някой от седемте басейна. На четвъртият етаж са залите за боулинг и дискотеките. А сега, моля ви, затегнете коланите, защото нашия пилот ще се опита. Да вдигне цялата тази простатия в Вечерта преди изпълнението на присъдата. Палаче отива в килията на осъдения да си поговори с него. Виж како на тебе утре главата ти пада. И така или иначе ти си труп. А утре като те питат какво е последното ти желание, защо не кажеш да ми повишат заплатата?